Liszkai Gabriella bőrgyógyász klinikai onkológus szerint ennek ellenére sokan még mindig nem óvakodnak eléggé a túlzott napozástól. A szakember felhívta a figyelmet, hogy akár egyetlen gyerekkori leégés is bizonyította megnöveli egy később kialakuló melanóma veszélyét. Hús termékeket forgalmazó magyar és szlovák áfacsaró cég láncolat ügyében indított eljárást a NAV. Az úgynevezett LKR csoport pénzügyőrei egy több mint 21 a csirkehúcs szállító teherautót ellenőriztek az M1-es autópályán. A beszerzési dokumentumok szerint a feladó cég egy harmadik szereplőtől szerezte be az árut. Utóbbi két társaság az év elejé megalakulása óta azonban semmilyen bevallást nem nyújtott be, és nem is adózott. A lefoglalt számlák alapján két hónap alatt mintegy 36 millió forint értékben cseréltek árut a cégek, adózás nélkül. Gyertmány múzeummal állítottak emléket az egykori Csepel autógyárnak és az ott készített járműveknek Sziget-Szent Miklóson. Az egykori autógyár területén, a 700 négyzetméteres múzeumban gépjárműveket, alkatrészeket, fényképeket és dokumentumokat láthat mától a közönség. A kiállítás leglátványosabb része az a hat teherautó, amit itt készítettek az 1950-es évektől az 1980-as évek végéig. Több felé felszakadozik a felhőzet és több órás napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, csak néhol alakulhat ki elvétve zápor. Megélénkül a főváros környezetében, illetve az Éjszakalföldön megerősödik a szél. Napközben 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl a levegő. A jövő hét első felében a 30 fokot is megközelítheti a hőmérő iganyszála. 1, 2, 3, Rádió Q99.5 Ez a Rádió Q99.5 A minőség hang. Hello. Hello. Tudod, hogy rajta vagy a listán? Milyen listán? Hát a Bakács lista. Az, az nem lehet. Az jó lesz vigyázni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között Bakács lista. Lelki műsor Bakács Tiborral, a Rádió Kón, FM 99,5, vagyis fél hiány száz. is vasárnap van, és azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha ma két hangomat használnám egy szeretetre méltót, amivel mindenkihez közel kerülnék, és egy ilyen garoz és de ellentétes tartalmakkal használnám, tehát a borzalmas dolgokat ilyen nagyon kedvesen fogom mondani, úgyhogy ne is zavarjon titeket. A semmit mondó dolgokat pedig a lelketek vésem, de 15-kor várunk egy telefont, Saul fiával kapcsolatos, kapcsolatosan, ezért nagyon gyorsan rátérünk a igerészre, mert nagyon érdekes, és ide illik. Ugye azt mondja a Márk 15, 16-15. Aztán így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Aki hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt üznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Hadd mondjam el egy furcsa, személyes tapasztalatomat, hogy, hogy ez most mennyire igaz, amit itt hallunk. Nagyon érdekes, de ha visszagondolok, fiatalkoromra, ugye életem szép korszakot természetesen fiatalkoromra, koromban történt, az embernek akkor szép az élete. 20 évesek voltunk, felelőtlenek, szépek és fiatalok, és jártunk Csaușescu euh, horrorjába, holokausztjába, és ott annyi baj érhetett volna minket, és döbbenetes dolgokat tapasztaltunk. Mi karizmatikusak voltuk, és egy kicsit hittük ezt a, a ami ide van írva, hogy sok rossz van a világon, de valahogy nem fog ártani nekünk. És azért mondom, hogy ez nem bizonyíték, csak mondom, hogy megtapasztaltam, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy például nem voltunk betegek. Csak mondom nektek, miután hetente állandóan járni kellett, nagy kiesés, problémát jelentett volna, hogyha valaki lebetegszik. Például érdekes, hogy két évig nem voltam beteg. Olyan helyeken jártam, ahol láttam, a emberek voltak. Há, furcsa, furcsa dolog, de a, a, az az igazság, hogy a, a holokauszról, ö, én erről a román holokauszról csak mint idegen, mint turista, mint betekintő beszélhetek, mert nem ott éltem, csak ott jártam, osztalkerkedtem. Sokkal szörnyűbb a, a tábor lakójának lenni. Ugye magyarok? Édes Magyarország. Persze várok telefonokat 0679 3 Beszélgetni lehet velem, mert tényleg szeretettel fogok, viszonyulok az emberhez, nem a témához, már megint ezek a szétválasztások. És hát jó lenne, ha BB ma játszanánk, mert meghalt az öreg gitáros, én is voltam koncertjén, az az igazság, hogy becsületesen nyomta amíg élt, jó sokáig élt és, be, és nem is hagyta abba a zenét mert ezt ugye nem kell abba adni tényleg elég a halál a utolsó taktusnak tehát eh, valóban úgy van hogy vannak csodás pillanatok csodás élethelyzetek majd erről sokkal érdekesebbet hallgatunk eh, Havas Ágitól a telefonba most szerintem zene, zenei szünet következik. Nézem a készítőimet. Ez élő adás azért ilyen. Tudjátok, ha nem lenne élő, akkor, akkor minden klap, vágnak, klappolna. Hogy utálom, ami vág és klappol. egy vicceset, mert vidám vasárnapi adás vagyunk, Marian fészul, szerintem az vicces dalokat énekel, főleg a világ szenvedéséről és a nyomorúságáról. Tehát az elmúlt hét érzitek, hogy a hangom milyen kedves, legviccesebb politikus a világon, átmegyek meseibe, Rétvári Bence és Raúl Castro volt. Minden túlzás nélkül, vagyis fűti keblemet a nemzeti büszkeség, hogy mindenkinél még a koktél hangulatuk kubaiaknál is jobban teljesítünk. Mindenki élvezi a mesét a hang miatt. Milyen fontos szerep van. Rétvári Bence tökös karakám módon közölte a néppel, hogy 2020-ra Magyarország drogmentes lesz. Oké, okay, ma már tudjuk, hogyha egy politikus teljesen impotens és képtelen bármit elintézni választópolgárainak, akkor harcolt, hirdet a drogok ellen? Akit mélyebben érdekel a téma, érdemes elolvasni a Dominik Streetfield alapvető könyvét, a kokaint, amelyben a BBC riportere feldolgozza az amerikai elnökök háborúját a dél-amerikai kokain termelő államok ellen. Ebből kiderül, hogy minél több pénzt, fegyvert, erőszakot vetettek be a gringók a kolumbiai, bolíviaiak ellen, annál inkább fokozódott a nemzetközi helyzet. A drága kokain mellett megjelent a szegényeknek az olcsó krek, vagyis a végén az amerikaiaknak is be kellett látniuk, hogy az általuk vívott harmadik világháborút a drogok ellen elveszítették. Persze, ha hallgattak volna a megboldogult emlékezetű Tordján elnök úrra, és kokacserje helyett cseresznyét ültettek volna, minden másképp végződött volna. Minden esetre a kínálat és a kereslet nem csökkent, a drog egyre olcsóbb lett, a vele szemben való védekezés egyre drágább, a börtönök tele fogyasztókkal ma már ott tartunk, hogy egyre több államban legalizálják a marihuánát. a Szerbia bízva abban, hogy a lágy drogok legalizációja és az ártalom csökkentés hat a heroinnal és a kokainnal szemben. Washingtonban ma már ellenőrzött keretek között juthatnak a politikusok fűhöz, és nem kell álságosan viselkedniük, mint Dajcs Tamásnak. Rétvári Bence, Orbán és bandája, háborúja a drog ellen nem tartalmaz semmi újat, ugyanolyan kommunikációs trükk, mint régen, vagy Bus elnök keresztes háborúja volt. Azért annyi eszük volt, hogy soha nem mondták az időpontot arra vonatkozólag, hogy mikorra győzik le Ocsó papát vagy Don Escobar bácsit. Az is volt, azért is voltak ilyen megfontoltak, mert egyes felmérések szerint a drogkereskedelemből származó profit a világon megegyezik a Coca-Cola cég tiszta hasznával. Pikáns, hogy a múlt is használja ta, a kokaint, vagyis ha műholdakat és tenger alattjárókat használnak a csempészethez, nem lesz rövid a küzdelem. Magyarországon egyszerűbb a helyzet, mert ha a vezér valamit akar és kijelenti, az úgy is van. Oké! Okay. Van némi veszteség is, jelen helyzetben Magyarországon a rabok élettér területe Európában a legkisebb, de a büntetést befizetjük majd adóforintokból, Brüsszelnek és kész. Oké, okay, az is lehet, hogy súlyos bűncselekmény elkövetői éveket várnak arra, hogy helyük legyen a kóterben, de egy rabló vagy betörő soha nem annyira veszélyes, mint egy designer drogot használó fiatal. Ja, bocs, rossz a példám. Jelenleg nem bűncselekmény nálunk bizonyos designer tolása. Ezt onnan tudom, hogy pintér tábornok bácsi helyesen arra hivatkozott, hogy tehetetlen a rendőrség a drogpiac fejlődésével szemben. Egy szó, mint száz. Van kb. négy-öt évünk arra, hogy módosítsuk a tudatunkat, mert utána mindenki tiszta lesz. Ehhez képest volt Raúl Castro bájos aki miután találkozott Ferenc pápával és jó dumcsiztak Istenről, Földről, emberről, azt nyilatkozta, hogy annyira rendes ember ez a pápa, hogy nem tartja lehetetlennek, ezen túl vasárnap misére fog járni. Baloldaliként, hú, érzés van bennem, hisz egyre többen gondolják a baloldalon, hogy politikai felfogásuknak semmi köze a világ teremtéséhez való nézetekhez, vagyis az ateizmus eltűnik a szovjet típusú kommunizmussal együtt. Biztos vagyok abban is, hogy Castro pozitíve fog csalódni akkor, ha rendesen misére jár, és hogy megtudja, hogy még Ferenc pápánál rendesebb ember is élt a földön, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Főleg, ha látja a freskókat, észreheveti azt is, hogy a jeruzsálemi kommunista rabbi mennyire hasonlít nemzeti hősükre, Csegevarára.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 Hank Williams hasn't answered yet But I can hear him coughing All night long About a hundred floors above me In the Tower of Songs I was born like this I had no choice I was born with the gift of a golden voice And twenty-seven angels from the great beyond They just tied me to this table right here In the Tower of Song Well, you can stick your little pins in that voodoo doll I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all I'm standing near the window Where the light is strong Oh, they don't let a woman kill you Not in the Tower of Song. I see you standing on the other side I don't know how the river got so wide I loved you, baby Way back We might have crossed But you'll be hearing from me, baby Long after I'm gone I'll be speaking to you sweetly From a window in the Tower of Song I'll be speaking to you sweetly From a window in the Tower of Song Speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Akkor a Dudit, a Csapó Dudit? Sokakat érdekel a dolog valóban. Mint egy 27 perc ezelőtt véget ért Csapó indul című adásnak. Egyébként pont holnap lesz az délután kettő és négy között. Igen, igen. Köszönjük az érdeklődést. A, hát áttérek gyorsan Magyarországra, és tényleg csak kedves híreket uh, válogattam, de úgy érezni fogjátok, remélem, benne a holokausztot, hogy E, Mielőtt rátérnék a szalonna e, mozaikra, e, a Sándor e, fát ültetett. Ezt azért tartom fontosnak, mert hogyha minden visz nélkül milyen hasznot tud hajtani egy politikusa a regnálása alatt, akkor mondhatjuk, hogy a faültetés fa az, az jó, mert a fa megmarad, és később lombot árnyékot fog ereszteni. Ezt nem tekintem rossz dolognak, hogy a politikusok fákat ültetnek. Az érdekes, hogy akácot ültet, meg kell, hogy mondjam, hogy biztos vannak olyan hülye erdészek, meg biológusok, meg ilyesmik, akik nincsenek annyira ez az akác miatt, tudod, mert a, úgy csinálnak a, a fák is, hogy harcolnak egymással, hogy most itt bükkös, tölgyes legyen, vagy ez, vagy az. Na azt mondják, az akác az nagy genyó az megy, mint az állat tarol tapos, de ungarikum tehát lehet, hogy jó híre ez, hogy a, és ő akácfát ültetett, és mondta is, hogy nehogy azt higgyétek, hogy én viszem ezt túlzásba, hogy Magyarország akácc nagyhatalom, és törekedni kell arra, hogy az a jövőben is így legyen. És azért jó lenne, ha megfelelő tiszteletet kapnánk a világtól azért, hogy mi azért nagy nagyhatalom vagyunk. Mert az akác érték. Egyébként érték, és már egy kanadai mikor mondhatja el magáról, hogy van egy szép akácosa? Soha! Soha! Na, Ö, itt jön Csáki Laci, és a halló, itt vagyunk, is van, ugye? Ez a kép a Gábor, ez a szalonnás. Ez az egy, egy köbcenténs darabokból össze, igen, az fönt van. Igen. Csáki, hát hadd mondjam el, Csáki már régóta ismerem, és az egyik legtehetségesebb magyar képzőművésznek tartom, aki... Hát filmben is, tehát független filmben is nagyokat tudott alkotni, de ő sok mindent csinál, rajzfilmet, és ö, ö, most megcsinálta Orbán Viktornak a portréját. Ugye ez nem új, mondjuk meg, hogy a képzőművészek már próbálják a vezért megfelelő módon ábrázolni. Ugye nagyon genyok a képzőművészek, mert általában nem árulják el a hozzáállásukat. Tehát amikor a Máriás, dr. Máriás doktor lefest egy politikust, akkor ilyen nem lehet igazán tudni, hogy most mi van, de hát a Simonán Lászlóék meg a Lázárék vettek tőle képet, meg a legjobb elébe menni a dolognak. Kereskófa az lehet, hogy megbolondult, az, az, nem, az nem mernék esküdni, minden esetre eh, eh, eh, ő, ő or, közölte, hogy Orbán szeretne festeni és ebből megélni, őszinte is nem ez szándék, talán, talán a probléma az, hogy neki ez sikerülni is fog emiatt. Ez innen tűre, gondolom, a sikerre nem gondol. most a, a, a Csákilaci féle, amit a barátnőjével együtt csinál, egy sokkal szebb dolog. Egyrésztől ez ha látjátok a kockás megoldást, akkor ez, ez egy kicsit minimalista mű. Tehát, a, a, ha a spárban vesztek ilyen, Szalonnak kockákat 600-ért azért ezek eléggé ilyen nehéz megfogni, undorító, zsíros tehát ö, szerintem meg is festették a dolog izgalma nekem ott van hogy egy kicsit hiába mozaik de úgy működött mint egy mandala tehát amikor kirakták a, a Magyarország miniszterelnökét és szemmel láthatóan ő az szalon, tehát di, ö, ugye itt fontos az anyagszerűség, hogy ez disznó zsírból van és a, a, a kolbász szellemisége nagyon közel áll, a, a, a kolbász pálinka szellemisége úgy érzem közel áll a szalonnához. Mikor készült a kép, akkor megették ezt az egész hát persze lesütve rendesen elkészítve. És a mandalánál is ez van, amikor hónapokig csinálod és készülnek, akkor jönnek a szerzetesek, és az egészet összesöprik. Mert az ember Isten dicsőségére alkot nagyot és nem a világ dicsőségére. Értitek, hogy a, a Csáki Laci ravasz, intellektuális ö, trükköket De volt De most be. ebből kihozott, hogy ez úrvacsora alegóriája, Ez nem. A, a, a földi istenséggel szemben, elfogadni. a művészet istensége előtt hódol ebbe a szalonna kockában. Mm. Tehát ezért nagyon ravasz, amikor megeszi, elfogyasztja, tulajdonképpen az ikon deszakralizálja, tehát az isteni, ikont, az isteni Orbán Viktor tekintetét ö, átalakítja, és a saját testébe magához veszi. Má sámánisztikus, mágikus, ő közben vigyorog ezen. Tehát azért az a jó, hogy ő ezeket soha nem hiszi el. Tehát a, a, a VHK vagy a Vahon, az mindig ilyen mélységesen, transcendentális hisz hiszi ezeket. Ő úgy csinálja, hogy, hogy valahol állandóan az az érzésed, hogy a józanész tiltakozik benne. Nagyon-nagyon szépnek tartom, és sok ilyen Szalonna arcú politikus szeretnék látni Csákítól, nem tudom, hogy lehetős soha. Szép éva, ugye a partner, hogy említsük meg ég, szép éva, éva. Éva. ez a dúl együtt, alkotta, igen. Együtt csinálta is. Bízunk abba, hogy milyen szép hogy egy egy portré szalonnából. Uh -huh. vagy, vagy egy Hoffman Rózsa portré. Viszont a portréről van szó, a Bibikinek volt egy arca, sokszor volt Budapesten bárki láthatta, Na, nem az arcát ö, fogjuk látni, hanem a gitárjátékát hallgatni. <Szorítan> Good. I know I'll deal it all one day, baby. Like I know a good man should. Nem kell nagyon megrázkodni, hogy lehúzzuk bébi Kinget, mert pont a művészeknek van a legnagyon mákjuk a halhatatlanságra vonatkozóan. Igaz, hogy meghaltak, de a lemezeik, meg a zenéjük tovább él, tehát nem fogjuk itt most a szemüket. Van területni. egy másik bébetűs, mondjuk így, hogy halottunk, Erről Brown ugye csak lettől és hát a veterán pedig majd kényszerűen, már mint a halála miatt mondom azt, hogy kényszerűen, hát vele fog foglalkozni, lesz egyéni Brown is, meg sok lett ennyit az előjáróval kapcsolatban. A halál mindig jó alkalom arról, hogy szerepeljünk benne. A, a, erről jut eszembe, hogy képzeljétek, a valóság betört a közmédiába. Aztán szóval hihetetlen, döbbenetes sírt olvastam. Jó, nem Magyarországon volt ez. Azért ne, ne, ne beszéljünk durván. Hanem képzeljétek, uh, Skagai folyor dur farmját az állami média bekamerázta. Ja, ez az, az izlandi ügy. Ah, az, az. Aha. az fél Ahogy este. az izlandi település nevet ejtett, már tudtam, hogy izlandi. Hát nagyon nehezen nem ment, nem de, nem de az a lényeg, szok. hogy 24 órán keresztül ment a, a pajta, és lehetett nézni, a, a, hogy hogy születnek a, a báránykák. Egyrészt ugye van egy erős, szimbolikus üzenete a bárány születésének, meg egy, még egy konkrét üzenete, hogy ha mi az élet, hát a születés. A, a, hogy, hadd mondjam, nagyon tetszik a kiválasztott tér. Úgy tudom, Jézus Krisztus így ilyen helyen született. Na most ö, és népszerű volt a műsor. Kézzel, de amikor a magyarok nem az Édenkertet nézik, vagy nem a Budapest-et. Vagy Édenhotel, nem tudjátok, amiben pornóideóták, ide nem tudom, így belenéztem, egészen furcsa. És például arra gondoltam, lehet, hogy vannak ilyen farmok, ahol tenyésztik az ilyen szereplőket. Mert néznek, hogy már bizonyos szempontból nagyon hasonlítanak egymásra. Mindegyik húsban elég jó, tényleg. Akár pasi, akár van ö, ilyen helikoptere, ilyen pikili helikoptere, amit pörget, vagy akár nyeli a, a, a, a tejet a, a nő. Hú, nagyon durvák ezek, nagyon durvák. Néha a, a, a, hat, a hatalom megbünteti őket, de az ilyen vicces, mert igazából neki ez nagyon jó, együttműködnek vele. Ha most képzeld, lehetne látni egy e, e, csikók születését. Emedjen este nyolckor. Azt mondanám, hogy a kormányunk, na végre közelebb ment a valósághoz. Ez tényleg jó, ebben van valami. Azt mondom, hogy az izlandiakkal, az izlandiaknak volt egy jó pólójuk, amikor kitöltek a vulkánok, akkor csináltatok egy pólot, hogy igaz, hogy nincs pénzünk, de van vulkánunk. Csak a világ megértette, hogy miért probléma, hogy Izlandon valami van, mert ugye Német se serepültek föl a gépek. Tehát tényleg egy, egyetlen földünk van, és az Izlandia példamutatóak. Milyen lenne például az a sok menekülő Simicska-nyalonc, aki most Orbán-nyalonc, most láttam, hogy az a csaj, a hírtév csaj föltűnt az M1-en. Micsoda jó tempóérzéked van, kicsi. Kézzed, ismerem személyesen. Csak mondom, hogy jó, igaza van. Én is így ke csinálni fiatalon. Nem szabad hagyni egyetlen lehetőség, van egyetlen élet. Tehát a, a norvég példa arra is jó, hogy itt egy lassú televíziózás folyik, tehát nem az a nem az a hihetetlen sebesség, amit a a m 1 Ugye a Norvég közmédia már közvetített fa égést is. Na most, hogy másodszor mondod, már szólok, izlandira gondolsz. De, de azért igazad van, mert nem vettem észre, hogy ragadós a példa, tehát az izlandi adás átterjedt Norvégiára Tudom, benne minden a Norvég alap. El tudom ezt róla. Igen, kérdező, igen, ez igen. a civil figyelj. Engem onnan fizetnek azért. hogy össze mondom azt, hogy norvég, érted, akkor én kapok egy ezer dollárt átutalna. Van egy ilyen mondás, hogy a pátra gondolunk, és lennéj jut eszünk be, és a beszélünk, és a pátra teszünk. Igen, be. igen, ugyan, Na, ez, Erről mm -hmm. van szó, lebuktam. Lebuktam. A, a, a, minden esetre a, úgy érzem, hogy ettől mi még nagyon messze vagyunk. A, Mielőtt még hívjuk a, a, a Ágit, a havas Ágit, akarsz egy, egy ilyen csúnyán bemondott kért? Egy ilyen csúnya durva hangol, durva hangos szeretnéd? Hát szerintem az év adócsaló trükkje az féle, az olvastad, hallottad? Szuperzsenián, és most komolyan, figyelj! Azok a vállalkozások amik egyik évről a másikról ötszörösére növelik oldózás előtti eredményüket, elhalasztják az adó megfizetését, így több forrásuk maradt tevékenységük bővítésére. Apák, bazeg vazeg! Mondta tálai államtétkár, ez nem vicc, ez tényleg ezt mondta a srác, hogy aki megötszörözik a bevételüket, érted? Tehát te mm -hmm. neked vannak cégei, te biztos tudod, hogy mi az, hogy bevétel, meg ilyesmi. Akkor meg adó. Biztos sejted. E, és ezt tényleg növekedési hitel adóhitelnek hívják. Kezed van neve. Azért ez kell egy motorsi, vagy valaki növekedési adóhitel. Azt mondja, én azt nem értem, miért nem lehet eleve. Miért kell egyáltalán szövegek? Hát, nyugodtan a mészárosnak át lehet utalni szöveg nélkül is a pénzt. Ezt az adó kedvezmény. Vagy azért kell a szöveg, hogy azt mondhassa a mészáros majd, hogy nem elfelejtettem a milliárdomat, hanem, hogy adókedvezmény. a például... Te, te miért nem csinálod meg, hogy ebben az évben megötszörözöd az adó be, a, a bevételedet? Már még nem tudtam erről a lehetőségről. Hát figyelj, most most mondjál! Figyelj, kapaszkodj! Figyelj semmit, csak megötszörözöd! Milyen telefonszámon lehet téged itt élőadásban megkérdezni ugyanerről? 0793 tehát az oké, okay, hogy ez hitelt visszafizetnek tahóból, az, az szerintem teljesen normális, de ez, ez jobbnak tartom. Uh -huh. Mert gondold el, hogy kap támogatást, nem tudom, nagyon én érzek a számokat, már nem is értem, hogy 9 vagy 90 milliárd, vagy 70 mi. És úgy tudom, a vajna is, na, a vajnának is sikerült, Mészárosnak is, a Garancsidnak is sikerült, acsányinak is sikerült. Mármint az ötszörözés? Igen, igen. Ah, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ők, hogy ők összeszedték magukat, és úgy látom, hogy ők azért. Figyelj, te azért érted, hogy ki vagy mi vagy, te azért nem vagy egy csányi. Hogy legalábbis érted, nem kell csányinak le nem kell leggazdagod, de nem tud megötszörözni. Egy éven belül nem tudom meg ötszörözni azt a hülye profitot? Inkább hívjuk fel a havasságit, sokkal több értelme van mint a magyar valóságról itt diskurálni. Próbálkozunk közben. Addig ének, énekeljek? Ne addig. Épp majd, miért? Hát, vannak kedvenc zeneid. Ja, hogy nálam van jobb is, oké. Okay. a zenéket, mert állandóan beszélni van kedvünk, hogy ugye, ugye itt ülünk a normafa a tövébe. Lelőtted a poént. Úgy akartam volna kérdezni, ja, hogy nagyon mindent tudjuk, hogy a közelébe költöztünk norma. a normafának, és hát szóval... Hát, mi van? Há, nehéz, el tudtad volna képzelni az... azt... Nehéz, Akár, mint tudom én, három hónappal ezelőtt is, hogy Tütő, Kata és Pokoni Zoltán közös sajtótájékoztatót tart. Az most mindegy, hogy egy réteshezőnek a tövében, de az a ez nem máshol van, mint a normafal lejtőjének. És nagyon Ezeket komoly réteshez van, mondjuk ki, tehát aki nem tudja normafa értékeit, hogy, hogy e, erről egyébként még egy kisfilmet is csináltam tényleg, hogy nagyon komoly rétes kultúra van itt a normafa környékén. De a normafa rét, mint olyan, az most éppen fontosabb ügy. Bocsánat, hogy csak tényleg ez egy... Figyelj, az, hogy Fidesz-MSZP együtt tud működni, én most nagyon viccesen mondtam, korábban is tették ám, természetesen nem volt az emberek korára kötve, tehát egyrésztől abban én magában nem látok problémát, hogy politikai ellenfelek együttműködnek, hát hülye világ lenne az, ha nem. Mondoljátok el, akkor mindig azt jelenti, hogy mindig csak az egyiknek van igaza. Tehát azért ennyire hülyék ne legyünk, Másrésztről pedig, ha saját élményeimet kell mondanom, ugye a Parakovács Imre sokáig lakotta az úttörő táborba, én azt elég ismerem, meg itt, itt, itt sokat járkálok, ugye nincs messze Budakeszi, de egyrészt, hogy hihetetlenül csodálatosan szép ez, ami itt van, amiben tényleg stalker szintű, a korai kádárizmus, késő 50 kor épületek, roncsok, kihalt szállodák, fantasztikus a, a romlásnak és a bomlásnak az üzenete. Például a kokájét, amikor a, a, csináltam még egy kis filmet, a parakovácsa sétáltam itt az erdőbe, és sétám közben bemutattam a roncsokat és azokat, amiket nem hinnéd el, mi minden van. Itt szétszorva az úttörő tábor területe valahogy őrzi egy kicsit Műnik Ferenc szellemét. Na most, ha felszámolod Münik Ferencet, akkor mi jön helyébe? És akkor innen jön a szorongás, a politikai szorongás, mert mindent megkartyvasz a politika, hogyha jönne ide nekem ez a Lázár féle CBA világ, érted, a, a úttörő tábor területére, a, akkor, akkor nem érzem jól magam. Ha jön a kicsit okosabb, a hatalmat például építkezésre használó a fidesz -ebbe, sokkal erősebb, mint mondjuk a szocialisták, az a bánlászló hogy esetleg valamit oda képzelek. Csak nem a liget. Nem a liget, de érted, hogy nekik vannak ilyen birodalmi építkezési gondolataik, amelyben mert át akarják változtatni a környezetet. Például mondom baloldai testvéreimnek, hogy amíg nem jönnek rá, hogy a hatalom az épít, <gül> addig nem fognak nyerni. A Fideszre sajnos kapásból tudja, tehát mindig dinamikusan áll a kérdéshez. Na most megint ott a szorongás, hogy ha jön a nem közgép, mert ugye már nem a közgép jön, akkor milyen pusztítást hajtanak végre? Öh, senkiben nem lehet megbízni, közben pedig előre kéne lépni. Hát ezért veszed fejszenye ez a... De majd a nép eldönti. Félek, hogy a nép jobban retteg a változástól, nem tudom. Nem tudom, hogy, hogy, hogy kinek van igaza. Az se, mert... Uh... Akkor te azt mondd, hogy te hogyan szavaznál. Ha én itt laknék? Ne dönts, vagy ne. <kül> de én, én... Válasszál... Hát, de megmondom, hát igen, vagy ha, nem. Ha, ha, ha... Talán a pokorninak adnék igazat, meg a, a tűtőkartjának, hogy hát valamit ebben kell csinálni. Ez így nem, nem tartató állapot, ezért nekik. De érted, hogy leszakadt a kezem, ahogy beúztam az X-et, mert nem, nem megyek már sehova szavazni, de az, az, az nem lehetséges, hogy, hogy ö, ez, azért mondom, a liget problémáját egy kicsit hasonlít hozzá, mert ott is valahol az emberek nyugalmát akarják tönkretenni, esetleg nem, talán. Mi történik a norma fánál nem tudom. nem tudom. Nem tudom, hogy miért hívnak a a A én azzal feltétlenül vitatkoznék, hogy. Praja, uh, lehet, hogy Ausztriából jön hazafele, azért hívtam, hogy mindenki. akarják tenni az emberek nyugalmát, szóval szerintem azért ennyire nem éles, hogy erős a helyzet. Én tényleg próbálok akár kéne. Üzleti érdekek miatt. Tehát úgy mondjam, hogy most Arról van szó, hogy üzleti érdekeket kivitelezünk, vagy az emberekért, érted ezt nehéz már szétválasztani. Hát nagyon sok párfinanszírozási emlékmű készül az országban. Hát nehéz szétválasztani, valóban, és arra a dilemmára emlékeztet sokszor az ilyesmi, feltételezvén, hogy azért valaki biztosan akar valamilyen ilyenhez hasonló projekttel jó, tehát arra a dilemmára, hogy akkor most küzdjünk rettentően az atomenergia ellen, vagy azért egy kicsit örüljünk, amikor egy kapcsolással fel tudjuk gyújtani ezt a bizonyos villanyt. Valamilyen beruházásra így vagy úgy szükség van, csak tényleg egyeztetni lenne jó, hogy... De hát a bána esete mutatja. Csak annyi szörnyű példa van. A ja, bána jó volt, hogy megépítették. Jó, csak kollektív Ma, elítéleg, megint so... csak nem lehet tapasztalati úton mindenkit azért, mert korábban volt egy hibás döntés. Nem lehet azt mondani, hogy a ligetet építsék meg, mert mások máshol elrontottak valamit. Nem lehet. Mondom ezt, hogy nem e nem valakinek lehet. a provokátoraként, akit ugye most nem nevesítek, főleg egy ilyen mondom, <laughs> evangelizáló műsorban, nem lehet, azt mondom, én inkább változáspárti vagyok, csak érted, hogy... Uh, jó, most a, a nehéz eldönteni például a parlament területi területet. Most te úgy jobban szereted, ez most lényeges, volt. Én nagyon volt. nem, én ott nőttem fel, engem ez a monumenttól, ez hát most akkor, nem hiányzott. Hát de akkor... te azt mondod, hogy ezt is meg lehet... Nem, te nem mondod, hogy meg lehet érteni mondani, csak azt mondod, hogy a hatalom épít. Igen. Ugye valamit építeni kell, gondolja ezt a mindenkori hatalom. Csak hát, a igen, csak hogy ez most konzultáció eredménye, hogy Ittán a, szóval a végkifelhet az a... milyen legyen. Sokaknak tetszik, másoknak nem. Külföldieknek tetszik, azoknak, akik megszokták a korábbi státusztanok, meg nem tetszik. Nem tetszik. Hát igen. Csak ez nem feltétlenül hasonlít a normafához, mert az inkább, egy tényleg inkább egy környezetvédelmi ügy, Hát nagyon kevés metropolisz van, alig tudok olyat, ahol gyakorlatilag városi busszal le lehet jutni egy csípájára is, és mégis a városhoz tartozik, és ezt megúvandó tényleg. Hát, na igen, azért mondom, hogy bölcsesség, mértékletesség és csomó mindentől függ, de a, a hallgató a... véleménye megkérdezik? Nem tudom, hát ha van a hallgató, akinek véleménye van, tehát nem csak halottakhoz beszélünk, akkor ezt telefonáljon be. Méghozzá a 070-93-00-99-5-ös számra. Na, öt órától aztán majd hívjuk majd a fiukat. Még egy fontos kis hír, hogy ne, hogy azt higgyék a magyarok, hogy Simicska azt mondta, hogy Orbán egy geci. És kézzel azóta töröm a fejem, hogy tudok-e még rajta kívül ilyeneket, és rájöttem, kérdezett, hogy mindenki az. Mert... Most például a Maláziáról én soha semmi rosszat nem gondoltam. Most rájöttem, hogy a Maláziája is gecik, mert az indiai óceánon kézzel hánykódik, hogy most beszélünk, most is egy hajó. És van benne olyan, olyan, ilyen iszlamistánk ülnek benne, tehát, vételmi mi keresztények vagyunk, az annyira nem kell sajnálni. Nem muzulmán hitőek. Muzulmán? Muzulmán? Muzulmán hitűek. Muzulmán Azokra gondolsz, akiket a Milyen i kormány nem ismer el saját állampolgára. És most főleg a gyerekek... A gyerekek, gyerekek igen, jól csinál. A gyerekek és asszonyok is azt mondják, hogy már a saját vizeletüket isszák, és fantasztikus, lögdösik egyik ország, és ott lögdösik a... a olyan látványos szégyene van a világnak, de az a dologban vicces, hogy értsétek meg, hogy mennyire aktuális ez a jelen adás, élő adás, hogy most is, tehát hogy szűrtsöd a kávédat, vagy a teárdat, gondolja arra, hogy e, tazim, e, e, és akkor próbál nyomást gyakorolni Európa a maláziaiakra, meg a tájföldiekre, hogy e, az egész nevetséges. El tud képzelni azt európai párhuzamban, ami ott megtörtént, vagyis az, hogy e, ehhez a népcsoporthoz tartozó más menekült hajót, Igen? indonész halászok mentettek meg, és irányítottak partra, és nem mindenkinek alakult így a sorsa vannak, ahogy mondod, akik még hánykolódnak a tengeren, el tudod képzelni, hogy az olasz, vagy bármelyik másik parti őrség gett kiátszva, mit tudom én, máltai halászok esetleg menekültek Nem, nem, sajnos nem, nem, nem, hát és mindenki dermedten néz, megdöglenek-e, vagy nem. Meghallgatjuk, hogy ennél jobb hírek vannak-e a világban? A vidámabb híreket hallgassunk, jó? Jó, hallgassunk a híreket az mt től Társadalmi célú reklám következik. Tudtad-e? Tudtad? Ti tudtátok? tudtátok? tudta? Te tudod? A mentős vagy az orvos nem jelentheti fogyasztó páciensét. Hízs mentőt. Civil szervezetek a tudatos társadalomért. Társadalmi célú reklámot hallottatok. Itt és most, Közéleti magazin. Minden szerdán és csütörtökön este 6-7-ig. A normafa helyreállításáról szavaznak ma a 12. kerületben. Évtizedek óta folyamatosan nő a bőrrák előfordulásának gyakorisága. termékeket forgalmazó magyar és szlovák álfacsaló cég láncolat ügyében indult eljárás. Széke vagyok, az MTI híreivel. Helyi népszavazást tartanak ma a főváros 12. kerületében a normafa helyreállításáról. A szavazása jogosult csak 48 ezer lakos egy 8 alpontból álló önkormányzati határozatról mondhat véleményt. A dokumentum szerint a megújítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a normafa területének jelentős része a budai tájvédelmi körzethez tartozik. Május 20-áig szerdáig lehet bevallani és befizetni a személyi jövedelemadót, valamint addig lehet rendelkezni az SZIA 1 plusz 1 százalékáról is. A Nemzeti Adó és vámhivatal az idén is csaknem 4,5 millió bevallást vár. Május 10-éig 1 millió 700 ezer érkezett meg az adóhatósághoz, nagyjából annyi, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Hétfőtől szerdáig reggel 4 délután 6 óráig várják az adózókat.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 Kishitelo, the story of a Pusz, pusz, Pus puszika Hello hegyek Csuk Puszika, mancs. szia nyuszi Mi van nálatok? Hát itt a norma fánál, most éppen vitatkoznak, hogy mi legyen velük Téged mennyire tényleg, hogy érintette? ezt, ismered ezt a környéket, bejártad A szavazás részeredménye nekem nagyon tetszik, mert hogy átnevezik abnorma fával. Mert? Mi, mi a? Mert, eddig norma volt, az most abnorma Abnorma lesz? Te kinek djukkodsz, tényleg? ugye az egyik oldalon áll a Fidesz és az MSP, a másikon a DK és a Jobbik, hogyha így egyszerűsítjük a kérdést. Ennyi érdekes igen. helyzet, és a magam nevében nem is foglalnék állást. Aha, nehéz. Jó. De akkor ez, ez mert nem, le, nem mert miért nem, nem tudod, vagy mert lehetetlen bárki mellé odaállni? Egyrészt lehetetlen, másrészt öreg vagyok már, az, hogy bárki mellé odaállják, harmadrészt pedig én az is vagyok Krisztában. Most uh -huh. mi a kérdés, tehát hogy az a kérdés, hogy adjuk-e oda az egészet habonyárpádnak, vagy ne, vagy nem tudom szóval, nem, nem, uh -huh. nem, nem tudom pontosan mi a tétje. Hát ez az, de, az vagy... a... A fűcentrumról már mindenki lemondott, hogy hát, uh -huh. Magyarországon nincs hó. Most az, hogy rendezni kéne a területet, az meg ugye rendben van, de hát és az, mire szemből. Tehát, hogy Na, ez ez van, és van. Csak uh -huh. most tétik, hogy valaki hogy is nagyon sokat lop. Vagy ezért beton bunkereket épít, vagy tök jó rendben rakja. Úgyhogy ne fogalmam sincs, ezen is foglaltam ebbe állást. Te azt ismered, amikor a, tagadják azt, hogy a Habony meg az Orbán a, a Finkesteinnel semmilyen kapcsolata nincs? Hát a Finkesteinnel van, azt nem tagadják, de csak beszélget. De csak beszélget. Na jó, ezt, ezt akarom mondani, hogy ö, ö, el tudsz képzelni egy olyan tanácsadót, akivel csak úgy így beszélget tehis a ez, nem? Hogy beszélgetsz? Na de azért fizetsz, nem? Pénz. Nem tudom, hát de most a Vagy valamit adsz, egy gyűrűt <gül> Vagy va valami olyan... szép ruhát. Húzjuk, hogy te például, hogyha én akarnálak téged alkalmazni tanácsadónak, Igen. de nem akarnám, hogy ez hivatalos legyen, akkor én azt csinálnám, hogy megkérném a vitrán feleségemet, uh -huh. hogy adjon munkát a te feleségednek, és fizessen neki jó sokat. Ne? Aha, van, így nincs pénz. Jó, jó, mert, mert a Szigetvári Viktor, ugye, aki hát általában a tanácsokat adott, mint kampányember, ő azt mondja, hogy nincsen tanácsadó amerikai ingyenes kampányszakemberről ő nem tud. Hát nem tud, annyira átlátozatlan az egész dolog, tehát mit tudom én, lehet, hogy a de úgy, hogy mit a ráér és, hogy ilyen ugye a harmadik világban ingyen a tanácsot vagy, vagy hogy másfók kárpótolják, vagy mit, tudom én érted, lehet, hogy lecidázza néha valaki a Fidesz, hát mit Aha. nem fogalmaz. Jó, jó, igaz, nem látunk bele. Jó. Hát de, uh, jó, én azt hittem, hogy érzékenyebb vagy az ilyen. Figyelj, semmilyen törőttetett. Megtudtam most a múlt héten, mert olvasom a netet, hogy ő egy, fél, de ő egy, az egy baloldali pártnak a képviselője. Egyébként igaza meg hogy mondjam. Munkapár. A, a kereszténységet ismerve ö, én is úgy vettem észre, hogy inkább a munkások, mint a tőkések oldalán állna Jézus, ha most áll. Mert nem erről van szó, hogy ezt ismerte föl, én is ezért örültem meg neki, mert régebben azt hittem más gondol. Hát de most már a fidesz és baloldali is baloldali párt, hiszen ugye a keményen dolgozó kis embereknek a pártja, párt. Ez ezt, ezt más, hol más területen munkásnak hívják, és itt már csak baloldali pártok vannak ebben az országban, és tudjuk, hogy jobbikról, hogy baloldali. baloldali az is. Úgy érzed, hogy a munkás fogalma újra visszajön? Nem, aztán a azt soha nem. Aztán, aztán nem, azért csak nem. Az. De hogy egyetlen szélső jobboldali párt van, ugye, és azt is megmondta semmilyen volt, az az SZDSZ volt. Hát igen, igen, igen. igen a durva. Mert, tehát aki keresztény, az nem lehet jobb oldal, és mint köztudat, ugye, aki meg liberális, az egyenlő zsidóval, és a zsidók meg alapból jel, uh -huh. etikailag jobb oldaliak. Uh -huh. Figyelj, ha bebele buktál ebbe a zsidók kérdésbe, most a Ferenc pápám, tudod, én nagyon karmolom a srácot. Fogadta ezt a Mahmoud Abbas-t. Ja, ja, ja, sőt, hát ugye a palesztin szentek. Hát igen, igen, és akkor azt, azt mondja ő, a Ferenc pápa, aki furcsa dolgokat mond, hogy palesztin állam. Hogy most Te, ő... teljesen jogos a részéről az tehát hogy, hogy egyrészt neki ugye miért kéne azt a hiszéját képviselnie, amit a világban mindenhol másik meg van, ha van egy terület szerintem, ahol palesztinok élnek, akkor miért ne lehetne a palesztin államat? Hát engem se zavar túl Na jó, de érted, hogy hiába testvérek, az, a zsidó állam azért rosszul van a palesztin állam gondolatától. És nagyon vicces, hogy... pont gond... is rosszul van a zsidó állam gondolatától, tehát ez tök minden. Uh -huh. De ezt meg fogják ők ott oldani. Tehát úgy gondolom, hogy magyar segítség nélkül is valószínűleg gyűlőre jutnak. Ferenc Pátának nem dolga az, hogy azért az, az elég vicces hogy hogyha mondjuk a, a Vatikán a zsidóálláspontot magáévá téve, nem ismerne el egy, egy főleg keresztény, és mondjuk Mohamedán államot, azért, azért na, hát azért minden az az Jó, de nem, ja. de jó, de érted a világbéke gondolata talán nem őrültség akkor, hogyha például megalakul Palesztína. És akkor... Uh, Inkárt tökéletes őrültség, tehát Akkor arafat lesz a Szentjük? A fejlődés egyik alapfeltétele a, a háború, a agresszió. Uh -huh. Egyébként pedig egy ilyen buta bábállapotban élnénk a világban, és tudod, a az a gödörjén leszeküdne a párduc mellé, meg mint hogy a JEHOA tanulnak a prospektusaiban van. A világ béke az majd valószínűleg. Egyrészt a világ béke elérkezik, életünk után egy nagy világ béke. Lesz, igen. Tenni, de amíg élet van, addig sajnos erre szükség Azt mondod, amíg emberek a, vagy... van, addig nem lesz világ béke. De nem is szükséges. Nem is szükséges. Hát hol lenne neked teflon sütőd, meg tépőzárad, meg... A háború nélkül, jó kis háború nélkül. A háborúk. Jó, igaz ez van. A demográfiailag is meg hasznos a dolog a háború, nem? Egyrészt igen, másrészt meg nagyon csak egyfontos van, hogy oda szülesz, ahol nincsen. Igen, igen, ez az egy, Más, amire figyelni a kell. A az jó, csak ott meg legyen, ahol te vagy. Mert az meg rossz. Hány, most ezek a, most hánykodnak pár százan most is ott az Indiai-óceánon, azok pekjesek, nem? Tehát ezt is gondolni a pekkes emberekre, akik nem Európában élnek? A, a, a, minél civilizáltabb környéken élsz, vagy minél civilizáltabb társadalomban vagy, ugye annál kevés érvényesülnek, kevésbé érvényesülnek a darwini elvek. És uh -huh. a széleken, a perifériákon pedig még nagyon jól működik az evolúció. És azt gondolom, hogy mindezek az utak, tehát amikor emberek elindulnak, ugye ilyen különböző idokokkal, hajóval, ilyen ide-oda, azok ezt valamilyen szinten, ezt a Darwin evolúciót és hogy Na de várjál, most itt, itt a csapda kérdés Választanod kell, hogy melyik csoportba tartozol. Igen. Boko Harán, vagy a hajón ülsz? a igen, én hajón ülök. Ja, hajón ülő vagy aha, vesztes eleve. Aha. Hát vagy vesztes, vagy. De, de, de szép kristusi vonás benned annak ellenére, hogy ateista vagy. De hát a migráció azért ez az nem a kereszténységgel, tehát a mi ősünk afrikai ősünk, nem kezdi el növelni családját és meghódítani az egyéb kontinenseket, hát ez egy örök ez tök jó, hát megyünk hamarosan, indulunk a csillagokba. Tehát ez egy átmeneti időszak a földet nagyjából benépesítettük, mert azért csak jelezném, akik a másholnak akarnak koromát, hűbíteni, hogy ugye Szibériában vagy Zampart, viszont óriási, egyébként kiválóan életre alkalmas területek vannak, mint a Marshoz képest teleg túl kínálat van mondjuk ki igen de előbb utóbb úgyis két a naprendszerből is meg minden uh -huh. Csak mindig akik, akik lépnek azok azok a jó fejek. akik maradnak azok maradnak míg a bukóhárma az nem egyen maradós típusjók az azért mozognak de mozognak. De, hát, de hát ezek tudod milyenek ezek hát egy furcsa lények te azt hallottam hogy a, ez a tudod az, állati, az szeretik a komandoikat az amerikaiak, és most sikerült, végre sikerült megölniük egy, egy, az iszlám egyik vezetőjét, a delta forzosok. Mindjárt mondom, hogy kicsodát, de helikopter repültek be, mint a filmekben, tudod, hogy, és megöltek egy csomót. Ab Abu Szayaf és a feleségét is elkapták aki valószínűleg együttműködött a férjével. képzelt? Én nem vagyok annyira járszas az iszlám állam felépítésében vagy rangsorában vagy az egész dologban, de én egy kicsit attól tartok, hogy a egy ilyen, ilyen akció azért ne legyen értékű azzal, mintha például az Obamát sikerül elkapni, vagy a hadsereg főparancsnokát. De én azt gondolom, hogy itt azért elég, hát elég sok embert kell az felül megölni ahhoz, hogy ez egy kis hulladjon a madélyelváros. Ja, nem. Fa, hát, sőt, azt mondják, hogy aki helyére jön, az mindig radikálisabb és sokkal erőszakosabb. Persze, a halál az nem megoldás. Elég hamar. Ugye azt tudjuk pontosan, hogy a halálbüntetés vita kapcsán is talán felmelegíthetjük, hogy sohasem a büntetés mértéke, ami visszazartó tényező egy, egy BTK esetében, hanem mindig az a, az elfogás valószínűsége. Tehát egy olyan helyen, ahol nagyon hamar elkapják a rablókat, ott elkezdenek kevesebbet rabolni, és ahol meg két nap alatt elkapják a gyilkosokat, ott elkezdenek gyilkolni, attól függetlenül, hogy 20 évet kapnak-e, vagy és ja. az iszlámállam esetében szerintem ugyanez a helyzet. Tehát, hogyha a következő vezért most egy sét múlva megint lelődik, és az az meg három nap múlva, akkor hűje hülye lesz valaki az iszlámállam vezetője lenni, és tudja, hogy jön egy drón, és akkor az oda csap. Hát, hogy mennyi kiputási időt kap a radikális új Hát, figyelj, hogyha azt nézem, hogy a Don bárbácsiék még azt csinálták, hogy megölték a bírót, az ügyészt, a feleséget, a, a családtagokat, de még a szomszédokat is. Na, az hatékony volt a visszatartásban. Részben azért, meg részben azért ne el. De a, a, az mindenkit meg kell ölnöd, hogy hatékony legyen, mert a, az egyéni karrier lehetősége mindig vonzó, főleg a, ráadásul úgy, hogy szabadságharcot vívsz. De hát a Dományz Kóber akarta elfoglalni mondjuk texas -t. Tehát ott azért elég fontos volt, és ez hát az Egyesült Államoknak égető szüksége van a biztos és megfelelő minőségű kokain ellátás. Az igaz. Igen, az más a helyzet, jó. Igen, tehát az, az borzasztó lenne, hogyha mondjuk az Egyesült Államoknak saját magának kéne megtermelni. Megtermelni, és nem távol. Figyelj, de a, a, a Boko Háramot miért nem lehet le... Tudom, hogy ő már talán... Ő már nincs, úgy tudom, ugye? de a Boko Háram? Igen, személyesen. Már ő nem él, de Boko... Én egyszer láttam egy videót, hogy egy videóban kiabál, hogy mert nem ismerték a nevét, hogy majd meg fogják tanulni a Boko neved, nevet, de akkor mindenkinek rossz lesz, mondta. És tényleg... Ezt ő, ezt megtanultuk, és nem lett mindenki. És le. ezt akkor, hogy megtanultuk a nevét, és nem lett nekik rossz. az miért nem lehet levadászni ilyen ö, kommandósok? Tudod, ilyen filmeket lehet látni, hogy jön őt, fölfegyvezet fölfegyverzett fegyvezett kommandós és megöli a gonoszt. Azért ez egy nehéz tere. De mi, hogy érted ezt, hogy ez, mondjuk vannak pár ezren, vagy nyolc tízezen, hogy nem lehet elkapni, ez, ez, ez katonailag felfoghatatlan számomra. Jó, én értem, hogy, hogy Afrikában van az egész. Hát egyrészt az van ugye, hogy feketék, és minden szekete egyforma. Jó, Hát, hogy most melyik bokhárom most melyik nem másik az hogy ezek nem reguláris hadseregek egy ilyen ruhában. Hogyha tudod, hogyha ilyen kék pánt van a vállán, akkor azt le lehet lőni. Tehát oda mész, és akkor ott áll egy csomó fekete ember, és hogy most és azt mondják, hogy elő, és akkor honnan tudsz, hogy melyik a bokohárra, most melyik nem. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz beavatkozni egy ilyen helyzetbe. de egyébként ugyanis fordítva is igaz. Tehát, ha de a majd... kalasikova kezébe az feltűnő. Hát igen, de leteszik. Tehát hogy leszállik, akkor uh -huh. mindenki leteszi. Ez falusi lakosságba. Aha. tehát nem, nem annyira könnyű ez de ez mondom az Egyesült Államokban is nehéz lenne mert a fehérek laknak, hát főleg de laknak persze mások is de a fehérek is mindegyformák és ha oda menne egy ilyen bokoharamos kommandó most gondolod, el, elindulnának a Central Parkból, hogy most így izé lefejezzék az amerikai hadsereget hát kész, kész, hát meg lennének lőve a szószoros Aha. értelmében mert marami nehéz megtalálni például az Egyesült Államok kanát is tehát hogy ez, ez oda vissza igaz Aha. Tehát a Pentagon olyan jó hely, mint a bozótos, azt mondod. Pontosan okay. olyan jó. Nekünk egy kicsit rosszabb a helyzet. mert Hende azért könnyű kiszúrni. Tehát az ember, aki nem vette a kupakot a távsőről, tehát az úgy mindig könnyű megtalálni a harcvéren. De máshol azért vannak nehézségek. Te szerinted van, van, van magyar hadsereg? Most csak úgy, mert mondtad a Hende nevét. Minden ma, Lé... lenne magyar hadsereg. Hogy létezik ilyen? Tudod, mi a hadsereg szó? Mit jelent? Ami, meg egymás mellett, meg ilyen eszközöket. Meg például kaptunk két ilyen ö, ö, szuper autót az osztrákoktól, bármit föl lehet alatta robbantani, és akkor jutott hogy hát, ha van magyar hadsereg, azért kaptuk. Nem? Van a magyar hadsereg, én azt gondolom, ez főleg a Csánygóczai lakótelepán tartózkodik, és általában nyugállományú ezredesek és alezredesek is, uh -huh. és főtözső és egyébek alkotják. Én nap mint nap találkozom velük. Csodálatos, annyi egyenes hátulúk viasta még nem. A ők? Alvós sejkek. Azt hát mondom, hogy baj lenne, elsősorban valamiért úgy éreztem, hogy még mindig őket kéne visszahívni, de szerencsére ugye nem lesz baj, és emiatt bármilyen hadsereg így jó nekik most egyelőre. Uh -huh. De hát meg vannak ilyen rendes jól kiképzett komaj csávók, akiket kiküldenek ilyen gócokba. tehát ők az önet veledkezni. Jó, hát az van egy ilyen két-háromszáz, azt tudom, oké, jó. Tűnik tisztelet, és elnézést kérünk a viccelődésért. igen. Nem, hát ezek nagyon komaj csávók, én, én egy darabig nyaralgattunk olyan helyeken, amik gyakorlatilag ilyen katonai objektumok voltak, és itt voltak olyan srácok, amik különböző ilyen hosszabb koszovói és egyéb helyekről visszatérve, így rehabilitáció voltak, uh -huh. és ezeken a csávok azért úgy látszott, hogy az, az nem az, amire mi gondolunk, tehát a, önmagában már csak a folyamatos készállít, hogy esetleg... Tikkel a szeme, arra gondolsz, hogy kicsit tikkel a szeme? Kicsit fárasztó, igen. Uh -huh. Igen. Jó, nem, nem, őtőlük elnézést kérünk, és egyébként de adnevesek. Idem, helyez, mondom, de figyelj, hogy a hogy most hallottál, vagy az segítő az, az, az eszközön. Nem, nem. Egy 55 éves férfi 7 emberrel végzett egy bajzasági esküvön. De miért lett a bácsinak? Mi... Nem lehet tudni, mert fejbe magát a vég. Aha, nem mondta meg. Miért utána addig az interneten? mert szerintem neked profilba vág? Jó, jó, ott azért mindennaposak a tragédiák ilyen szempontból, hogy... Nem, csak hogyha lenne esküvőd, akkor is hol ne Nem, jó, jó, oké, úgy... Ne, de figyel, nem lehet lennőrizni a, a vendégeket, mert ilyenkor azért mindenkinek meleg szeretettel teri szíve volt. Az igaz. A legutolsó esküvőn, amin voltam, ott a helyi maffia főnök énekelt olasz dalokat, állati szépen. Tényleg. A dolgok ezek. És e, e, e, egész tudod, egész más, hogy közelebb kerül hozzám a maffia főnök, a olasz dalokat énekel, mint egy rendőrtábornok. Már ez egy kicsit érdekes, hogy nem ilyen szerb dalokat énekelt. Ezt, mondtam, ez volt a dolog érdekes, hogy nem turbofogat énekelt, hanem értett. szerintem lehet, hogy túl sok... Ö, olasz, ö, ilyen szicíliai filmet néz, abban. Uh -huh. és, és ez valahogy mindenkinek kötődni kell. És nápuy volt a vacsora. <gül> Milánói volt. De <gül> <gül> jó, puszikálnak, nyuszik a buszi. Sziasztok! l'histoire de Jesse James comment a il vécu comment a il est mort ça vous a plu hein vous en voulez encore eh écouter une histoire de Bonnie and Clyde C'est A deux, ils forment le gang Barrow Leur nom Bunny Parker et Clyde Barrow Bunny Bunny and Clyde, and Clyde. And Clyde. And Clyde. Moi lorsque j'ai connu Clyde autrefois C'était un gal loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonne Yang. Bonian Clyde. Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur Elémoire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 un garage ou qu'une banque se fait braquer pour la police ça ne fait pas de mystère c'est signé beni Bunny parker benian Bunny cla de se ranger, de s'installer tranquille dans un meuble dans les trois jours, voilà le tac, tac, tac des mitraillettes qui reviennent à l'attac. de ces quatre. Szervusz, Brian Péter, Szerbus. Szervusz, szervusz! üdvözlöm a kedves hallgatókat, vasárnap délután, és én újra itt vagyok. Mert éppen az ország fővárosból hazafelé Budapeste mert mit meg nem tudsz, az ember a rádió hallgatóként. De akkor kezdjük egy találos kérdéssel. Vajon minden hallgató tudja, hogy mi híresebb ma a Mozart kugelnél, a Mozart csokoládé golyónál? Bécsben? Ezt válasz? A... A... Conchita Wurst, azaz az Eurovíziós danfesztivál. Ezzel van elfoglalva egész Ausztria. De a tényleg Konchita? még mindig? Ausztria Eurovíziós lázban él. Lázban ég, tele van plakátokkal az egész város. Mindenki azt megtippeli, hogy ki is fog győzni, és hány pontot fog kapni. A Bécsi Kurir például azt mondja, hogy Magyarország az azaz 12 pontot, 12 pontot fog kapni. Aztán egy másik lap arról számol be, hogy ö, Udo Jürgens után a leghíresebb, az előbb említett énekes nő, hogyha akarjuk nő, hisz is van neki. De ami ennél nem kevésbé botrányos az, hogy a híres Ausztria, ami az egész világon arról híres, hogy támogatja a menekülteket, létrehozta Linz környékén a sátorvárosát, ahova a menekülteket zárják be és én a kedves hallgatókedvér bedobtam magam az osztrák éjszakában. Megnézem, hogy a mulatókban vajon ott vannak a menekültek. Hát javában ott vannak a menekültek is. A kérdés csak az, hogy hogy fogja a társadalom befogadni őket. Sokszor beszéltünk arról, hogy Izrael egy olvasztó tégei, ahova közel 90 országból érkeznek. A kérdés most csak az, hogy vajon az osztrákok, illetve az európai városok befogják-e olvasztó tégeiként fogadni azokat a harmadik világból érkezett embereket, akik tulajdonképpen az arab tavasz utózöngéi. Nem tudom, mit fognak tudni velük csinálni. Érdemes odafigyelni arra, hogy például a közel-keleten a demokráciáról híres Izraelben is beszivárognak a harmadik világból, azok fejenként 3500 dollárt kapnak, megfelelő pénz, hogy továbbálljanak és ne akarjanak ott maradni. Most már csak a kérdés, hogy a költségvetésünkbe nekünk itt Magyarországon van-e minden menekülte 3500 dollárunk. Egy biztos. Magyarország szerepel az Euróvíziós Dalfesztiválon, bízunk benne, hogy a sikereket is fog elérni, abba is bízunk, hogy nem a palesztin menekült falvaknak a rajzai lesznek láthatók a háttérben. Na meg abba is bízunk, hogy Európa előbb-utóbb megoldja ezt a mű problémát, mint a menekültek kérdését. Talán jobb lenne a menekülteket otthonokban támogatni, hisz ott otthon érzik magukat. Gábor kérdezni Bakinak, a, mivel neki egyedül nem megy a, a társműsorvezető, vagyok, és kérte, hogy egy-két dolgot én is kérezzek meg. Neked van arról tudomásod, hogy Ausztriára a bizonyos Európai Uniós kvóta szerint hány menekült jutna, hogyha abból indulunk ki, hogy Magyarországra asszem 307? Hát Ausztria gazdagabb és nagyobb, mint mi. Egy biztos, nem luxusszállodákba fogják e eltenni a menekülteket, hanem az ország belügyminiszter asszony Lincs mellett ellátogatott egy sátorvárosba, amit ha hasonlítanák inkább azokhoz a menekült amiket a TV jól ismerünk a Szín és Jordán határon az oduló háborúk miatt nem tudom, a pontosan azt nem néztem meg, hogy a kvóta szerint hányat kapnak, de egy biztos, hogy nem a ahelszálóban fogják őket, és nem Zacher fogják őket etetni. Ugyanakkor tudni kell a menekültekről azt, hogy itt nem mérnökökről van szó. Itt olyan menekültekről van szó, akik mindenüket pénzét tették, azt se tudják szerintem, hogy hol van Európa, fölültették őket egy ilyen lélekvesztőre, és ha sikerült neki túlélnie, hogy valaki pár száz dollár egy autóval további sengenen belül, aztán majd valahol lejelentkeznek, és sőt, sokan félre is vezetik őket, mert azt figyelik nekik, hogy. hazáról jut eszembe, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Mahmud Abasszal találkozott Ferenc pár. Most a hatnapos háború mondjuk itt hogy jubileumán június 5 ugye június 5 e volt az első napja. Ez különösen kiemelt téma, pedig nevezetesen az, hogy mely települések, helyhatóságok, hogy állnak, amelyek azóta az izraeli felhatóság alá kerültek szemben a korábbi állapotukkal? A hát téma ez? Az 1967-es határok kérdésesek, és sokan azt mondják, ha például a magyar médiát nézem, a magyar médiában vannak, akik úgy emlegetik, hogy Izrael által területek, én az én szótáromban ez úgy szerepel, hogy Izrael által felszabadított területek, vagy például Izrael által egyesített Jeruzsálem. És ha megnézzük a 47-es felosztást, akkor ott az összes alapseregek megtámadták az akkor születendő zsidó államot és a tűzszünet után bizonyos részek, ami eredetleg Izraelhez kellett volna, hogy arab alaptenhatósággal alá kerültek ezek 67-ben korrigálva lettek egy biztos azok a palesztinok, akik izraeli területeken élnek nem rohannak azért, hogy palesztin állampolgárok legyenek, a nem létező országnak a területén legyenek vagy nézzük meg Jericho környékét, hogy Jericho milyen állapotban volt, amíg izraeli tenhatóság alatt volt, és nézzük meg, hogy ma mi a hely. Gondolom tudod, hogy mi az angol szóhasználatban pontosan ez a korábban által a elfoglalt vagy felszabadítottnak megfelelő jelző. Az beszélünk, igen. Az angol ugye azt mondja, hogy administer, tehát az a terület, amit Izrael Kvázi kezel. Neked mi a hozzáállásod? Azt mondott, hogy felszabadított. Az... Mások azt mondják, Ez hogy elfoglalt. Az angol azt mondják. Részben kezeli, részben ellátja. Természetesen vannak olyan területek, amelyeket anektált. Ilyen például Hebron városába az a zsidó negyed, aminek a rabbia éppen szombaton, Ráv Löwinger 80 éves korában hosszú betegség után elhat. És ha megnézzük azt, hogy még 48 előtt, a programok idején, Hány zsidót töltek meg Hebron városába, és 67 után a zsidók, amikor egyesítették, és Hebron újra részben izraeli területé vált, akkor, akkor érdekes megállni egy pillanatra, és megnézni a történelmet, hogy hol is kezdődött, hova is jutottunk, hol is tartunk, és mi a jövő. Természetesen tárgyalásokat kell folytatni, ezek a tárgyalások most éppen nem folynak. Annál is inkább, mert a paleszti nemzeti hatóságnak nincsenek olyan vezetői, akiket megválasztottak. Már rég lejárt a mandátumuk, és ők saját maguk sem tudnak megállapodni. Természetesen ugye van ö, a fatak, és ugyanakkor van a Hamas A Gáza városában, a világ legsülőbb lakott területén a Hamas uralkodik, ahol teljesen más vezetőség van, és ö, sokat Jerichóból, illetve a ö, paleszti nemzetésre közigazgatási központjából nem szólhatnak bele Ugyanakkor ez nem minden, hogy a pápa elismerte őket, a FIFA-nál is mindent megtesznek, hogy így a FIFA-ból kizárják. Ezek a, a sektenkedések nem fognak sok eredményt hozni, hisz az alapvető tárgyalásoknak az volt a lényege, amik kedvébibbe is zajlottak amerikai és egyéb európai uniós támogatásokkal, hogy a felek megegyezzenek. Jelen pillanatban nincs miről megegyezni, a tárgyalások megakadtak, és Attól, hogy a palesztinak mindent megtesznek, hogy el ellehetetlenítség, nem fognak a tárgyalások erőbe jutni, szerintem. Hogy egy jó hírrel fejezzük be, örülsz Kubának, hogy úgy tűnik, hogy az egy ilyen nagyon pozitív történet a vége. Kuba egy nagyon pozitív történet, de azt várjuk meg. Kuba szerintem most egy rezervátum, rajta-rajta mindenki utazom el, meg, hogy is néz ki. Egy olyan ország, ami közel 50 évig le lett lassítva, és, és hova fog majd jutni, várjuk meg a végét, hogy tényleg rájuk kacsint a jóisten, és felszabadulnak, és újra szabadon utazhatnak Amerikába, és, és helyrehoznak mindent, mert ott azért ugyan van általuk vér demokrácia, de nagyon nagy nyomor van, le vannak maradva vissza -vi Visszamegy a. Ha, ha, ha, mely lenz kiféle társaság? Tehát azt kérdezem, hogy visszaáll-e az a gonosz kapitalizmus, vagy, vagy más fog kijönni belőle szerinted? A gonosz kapitalizmussal azt szívhatjuk mi, de a még kevésbé gonoszabb szocializmusnak is megláttuk az eredményeit. Lám-lám nem lett kapitalizmus kobában, mi az eredménye? Gyüledező házak, ócskavas autók, az elnyomott nép, és folytatnánk tovább, de ugyanakkor arról is beszélhetünk, hogy viszont a szocializmusban, mint például nálunk nem volt CDC-n, a harmadik világban a világon minden van, és akkor fejezzük be mai beszélgetésünket azzal, hogy bízunk benne, hogy az osztrák fővárosban, ami másodszorra rendezi az Euróvíziós Damifestivált, Daszke 1967-ben első alkalommal, most második alkalommal jó fogunk szerepelni, Túlkoljunk mindannyian a magyar versenyzőknek, és mindenkinek, benne természetesen a és énekesének is, aki első alkalommal vesz részt a fesztiválon. Így legyen, arra nagyon vigyázni kell, hogy ne nyerjük meg az Euróvíziót, mert akkor nekünk kell megrendezni, és az egy csomó pénz. Miért ne nyerjük meg? Nyerjük meg az Euróvíziót. Tudod, mennyi pénz bekerül? Kérdés, vajon a műsorvezető tudja, hogy mi volt az Euróvíziós dalfesztivál szocialista megfelelője? Annó... Anno a zenés ajándékos árvilágnak mi voltam. Nem, nem, nem. Nem arany hanem... nem? Az akkor arany, beszóval. Intervizió. Inter, tényleg, inter, igen. Nem igaz, hogy nem tudod elénekelni a szignáját most, hogy Én punk voltam, gyerekek és akkor mindenki hallhatná. Úgyhogy ennek hián halljuk az Euróvíziós dalfesztivált. Legyünk ott és győzzünk! Jó, győzzünk! Jó, győzünk. És jó, jó! a Jó, ugyanitt a viszontlátással. Örülök, hogy meghallgattak. Üdvözlöm a és békés, boldog, jó hetet kívánok! Amen! Sálom! szalom. I care When you put your arms around me I get fever That's so hard to bear You give me fever Köszönöm, A Fever. All right, when you kiss. Them. próbálkozunk, próbálkozunk továbbra is a fia havaságít elérni, hogy ö, vele duncsizunk, mert úgy néz ki, hogy azért a kám, Kámban van egy ö, meglepetés filmünk, ami jobb sorsa érdemes, de hát az élőadásnak az egyetlen biztonsága a halál, hogy lesz, leszokadunk. Kérek szépen, bolzalmas dolog történt, most megnéztem egymás után két labdarúgó mérkőzést a tévében. És hú, azért ez durva. Tehát a, a, a, a, ugye azt tudjuk, hogy a nézők felét a Fradi adja ki, de az, hogy pár százan nézik ezt a focit, ezt most jöttem rá, hogy ez azért van, mert ez, no, hú, ez nagyon nehéz nézni ám. Tehát, hogyha te hozzászóttok ilyen Barcelona, Real Juve, meg ilyesmi, utána nem szívesen válasz be egy Fradi paksot. Hát, én Fradi Rooker vagyok, de figyelj, olyan szar tudjuk, hogy én nem tudom, hát az ember nem kínozza magát ilyenek. Tényleg szépen mi azért egy uh, szervesen uh, összetartozó műsor, itt szoktunk Igen. mondani, hogy folyam vagyunk, tehát a csapó indul, az uh, neked a uh, testvérműsorod, a halóit vagyunk hozzá a sárnap délutához. Erre szóval mondom, hogy akkor láttam a stúdióban a is Sándot, hogy képes erre, már látszik rajta, hogy magyar meccseket néz. Na, szóval az csak azt akartam mondani, hogy Dudival meg majdnem ugyanezeket a szinte ugyanezeket a dolgokat meg tudjuk beszélni és ott is azt veséztük már ki többször is, hogy hogy, hogy jó dolog, de egyszerűs, mint káros is, hogy annyi minden jó minőségű sport látható más csatornákon, mert tényleg az embernek elmegy a kedve hát el, attól, hogy a saját hát bajnokságot nézze nagyon. és milyen dolog Most az, hogy azt érzés az, hogy érted, hogy én mindegyik zöldfehér, az én szívem is egy csacs. Fú, bor, bocságos. Hát uh, és akkor tudod idegesítő, hogy fölteszik a, a kérdést, hogy majd mit fog jelenteni ez nemzetközi szinten. Tényleg olyan, mint hogyha az, aki ezt a kérdést fölteszi, az nem látna nemzetközi mérkőzéseket. Hogy mit fog jelenteni? Semmit nem fog jelenteni! Hülye magyarok! Általában az első fordulóra minden, amit kiesünk. Tehát tényleg az, hogy fő táblára kerülni, és hát. akkor ott, ott van a megoldás, hogy most a Leandrót, az öreg Leandrót Ciprus-szigetéről. érted? hogy kemény, ez is végre beerősítettünk, tehát visszavozunk a régi nagyokat, Hajnal, Tamás, Gera, Leandró. Tényleg, ilyenkor egyszerűen én nem is tudom, hogy mit gondolnak, vagy mit, mit, mit képzelnek, hogy nemzetközi szinten mire lesz elegendő. Meg az az egész foci, Hát figyelj, én, én nem tudom, tényleg ez lesz magyar, a magyar Orbáni demokrácia legkacifántosabb története, amelyben, amelyben klubok szűnnek, meg mind az egész olyan, és akkor azt mondja, ha nagyon helyesen a csányi, hogy tiszta viszonyokat akar teremteni a magyar labdarúgás. Sziétetlen, tiszta viszonyokat. Amikor az egész politikai bulinak az volt a lényeg, hogy vagy létvesz el a fociba, és akkor lesznek támogatások, egy kis pénz, dél a barátság is jó indulat, vagy, vagy, vagy felesd el magad. Azért kezdtem mondani ezt a szerves összefüggést, meg egybekapcsolódást, mert a témák, amiket a hét során mondjuk így idézőjelesen, hogy feldolgozunk, azok persze bepotyannak ide hozzád is. Kevésbé ugye az Enei műsorhoz, a hatkor kezdődő veterán de nagyon sokat beszélgettünk erről Dudival, most is, korábban is, és de ha viszont megengeded, akkor mivel a hallgatókat érdekli, a te véleményed is arról, amiről a Dudivel már, már sokat, vagyis, hogy ez a bizonyos, nem, szintén sporttémájú paralimpiai eh, bizottság ügy, amikor is devizahitelt őlesztésre fordította. Én nem forszírozom ezt a témát, de tényleg arra kíváncsiak, hogy neked mi a véleményed erről, van-e erről véleményed, hogy szabad-e, Ilyen hát vicces az a megoldás, a az vicces, -e? hogy visszafizetik, és akkor nincs is. És képzeld el, ez ugyanolyan, most nem viccelek, hogy bár az övé az is súlyosabb, mint az enyém, ha azt mondom, hogy a visszaviszem, nem is vettem el a szalámit, de a visszaviszek egy rúd szalámit, akkor felejtsük el, jó, csak a Tesco-val egy bepacsizó, puszi, puszi, és szétválunk. Tehát egyrészt, hogy mondjam, hogy jogilag is a sok ö, ö, érzékük és fejlettségünk nincs a fiúknak, amelyben a a lopót, nem nemhogy visszaadom, az nem is került, az soha nem is az enyém. Venned felmerült az, hogyha történtesen nem derül ki, tényleg, ne legyen, ne tűnjön nem de hogyha persze, nem. Ne, ne, nem rólad van szó, most már megint, legyen rólad szó? Nem, ne, ne, csak tudom mindenkit szó, a el, <tos> igen. igen, tehát ugye a paralimpiózattságnak az elnökével kapcsolatban, hogyha a dolog nem derül ki, sokan felteszik ugyanis, akkor visszafizeti? Hát nem, hát akkor köszönjük szépen. Akkor... E, e, és ez tulajdonképpen, én azt értem a tominak a Dajstóminak, hogy azt mondta, hogy ez tau pénzekből, meg magánpénzekből van, tehát azért tényleg azt kellett kikerülni, hogy hát nehogy kiderüljön, hogy az adófizetők pénzét erre használják, és akkor bedobsz egy szót, mondjuk a tau, ez azért szeretem a tau-t, mert van a taoizmus. Van. És a taoizmusnak egyik igazsága, vagy ilyen hát központi filozófiai gondolata az, hogy, hogy cselekszel is, meg nem is. Hogy hagyod a dolgokat önmagukba megtörténni, ez hosszan lehetne filozófiai fejtegetni, hogy mit értenek ezen, egy kicsit a magyar tau is ilyen, hagyjuk, hogy egy kicsit, hogy átfolyjon rajtunk valami kis pénz. Úgy nem is tudunk se, nem is teszünk értesen, mit elleneset teszünk. Lát szándékosságot például, tehát van címbizottság, mint annak idején volt ugye a Moképnál, vagy a HVG-nél, amelyik évtizen keresztül a legbeszédesebb címlapokat hozta ki, ülnek a nagyon okosok, és tényleg nagyszerű neveket alkotnak. Tehát a Navel ügyénél, az apeknél volt, én. aki megalkotta a Katát, az Elvát és most a Tataót, és nem most, a hanem az korábban. Tehát ez mind beszédes cím szerint? Ez, ez, ez, ez, ez közgazdasági költészet. Igen, talán ez a jó rendben fogalom rá. Jó, akkor ha. Megfelelsz az elvárásoknak, ezt a választ vártuk annyian. <gül> <gül> Na, kivel szeretném még beszélni? Na, még a dobit hívjuk biztos motorozik, mert olyan, ez olyan érdekes, minél idősebb, annál fiatalabbnak érzi magát. Van egy csomó férfi, aki 40-et eléri, onnantól elkezd fiatalodni. Második gyerekkor. Legalább 60 éves koráig fiatalodik. Mondjuk van, aki aztán folyamatosan, aztán a gyermekkorba beragad, ez a vajna, de azt én értem is, mert azért Timihez kell egy ö, ö, gondi. Én is, én is 55 vagyok, fiatal csajomban, van, nyugodtan mondhatok ilyeneket. Most azért, mert így néztem rád, pontosan ezt akartam kérdezni, hogy a ez egy funcsán. empirikus megállapítás? Ezek milyen fontos ilyen. a test a szerelemben? Uh -huh. Hogy jó. Okay. Hí hát Robit. nézzük, hívtuk is. Itt van, Robi. Szervusz, Robi Kám. Szia, Baki, a hallgatókat. Már megint motoron ülsz, mi? Egészen pontosan fekszem most sajta, mint egy ilyen szülőnő a lábom a kormányom van, és nagyon csúnya emberek, vagy nagyon szépen meg nagyon csúnyán néznek rám egy osztálybenzinkútnál, de egyébként közel néven 400-420 km-t tettem meg eddig Fiestor, és most már igazából szombathelyik nincs, csak 40 km-nél, és jó nem messze illök, egy benzinkúton, vártam a hívásokat, meg kell és az olasz ételekről, hogy sajnos nagy gazdonomiai bubusz vagyok, nagyon szeretem a magyar konyhát, de annál mást az jobban, és ez megint kiderült számomra. Mit tettél akkor mondd meg őszintén? De, de tényleg az igazat? <gül> hát ettem lazányát, de, eh, uh -huh. ettem morha-kálpácsot eh, ilyen tonhalas eh, krémmel, tapasztalatú, rukkolas alátával, és balzsamecet. Uh -huh lehettem különböző fajta spagettiket, ahol igazából már csak a hozzáterők, már a hozzáterők adják igazából az egész a lényegét. De kezdem ott, hogy olyan csodálatos pésztából fűzik, ami az egy dolog, hogy aranyló, sárga és áldánta is. Jó, mert ezen... a tojás sárgája, ott sárga az azért van, a házi tojásért. Hát igen, ott, ott még látott a, a tojástyúkat is, igen. és egész egyszerűen a minőségi hozzávalók, a jó szakácsi munka eredménye, nem tudok kiemelni semmilyen fűszert, ami dominálra ezen úgy jó minden, ahogy van. A piramis szó az, az lágy és könnyű, és, és nem túl eh, eh, alkoholós, de mégis pont annyira, mennyire kell. A pannak ott egész eh, a is végig lehet ugyenni az étlapot szösszösen is eh, Olaszországban, hogy az ember jól lakik, de nem értem, uh -huh. hogy egy ilyen kül lenne alságon, mint annak idén Őoska és a Falkasból a nagymamának, amikor belebart a, a Falkas a köveket. Szóval fantasztikus, és egy dolog még, ami Olaszországnak a javára írható az olasz népnek, hogy beszélgettünk egy Olasz pincérre, akinek nyilván vannak gondjai, ugye olaszra a pincérnek lenni, trihezben az nyilván nem az egzisztencsel csúcsa, de egy végtelen, vidám, kedves, közvetlen fiú volt, akinek egyetlen magyar volt a barátnője, mint kiderült a beszélgetésből, és úgy rájöttem, hogy mi magyarok, ugye mi a pessimizmus törököltök így, genetikailag, népszinten, és meg az, hogy ott a tenger, a napsütés, az optimizmus Szóval úgy, úgy, úgy olyan jó volt. Jó volt, hozzákezdtem, hogy, hogy teljesen egzaltált emberként indultam el pénteken trieste mert hogy Prágába mentünk volna reggel, de hát a csapat lemondta, hogy volt az első szombathely. Uh -huh. Majd olyan kettő óra elkezdett kiderülni az ég, és azt mondta, hogy menjünk valahová. 100 km kilométerrel van közelebb kb. trieste mint Prága. Szóval Jól döntött Azért elmentünk húbjanáig, amilyen 320 km innen, és hát azt kell mondjam, hogy. Itz motorral mennyi. Ok. De motorral mennyi? 3 óra? 5 óra alatt értünk le, közben ígesső volt, és uh -huh. szafadó eső, olyan 200 km- keresztül. Tehát motoros rajdok senki nem volt az autópályán, és az nem csak az elemekkel kell megvívni a motoron azzal, hogy eskedesső hogy egy égesső, mondjuk száznál bukósakban azért az elég szépben tud csúszni, hanem az összes többi autóval, aki egyrészt nem látja a, a v 69 több, hogy ez egy motor, e, még csak mondhatom, hogy nem vigyáztak ránk nagyon, csak hát ugye bevágjelénk egy autó, vagy megelőz el, mert akkor azért annak a vide, amit felver maga után, azért ez nem az ablak hanni kaptuk mm -hmm. euh, parcekba, de egy jó dolgot is el kell mondjak, hogy nagyon régen szerettem volna egy bőr és hát, hogy esős volt uh, az, az idő, van nekem ilyen esős ruhám, de széli, és nem akartam ilyen nagyon melegbe menni, és ott elmentem egy motoros boltba, hogy ilyen megyek magamnak egy ilyet, és hát uh, nem találtam a méretemre valót, és hát ha találtam volna, akkor is ezt nem drága lett volna, hogy az egyik barátom azt mondta, hogy mi nem próbálod, meg van egy turkáló utoljára 97-ben voltam Turkálóban és kitúrtál, kitúrtál egyik atyót és amikor kinaktam és képzeltem, hogy, hogy egy modernatúj nadrágot miért nem vettem, ami szekünkrendben van, tehát nyilván valaki megvette és vagy nem volt jó rá, vagy nem tudom de 8000 ezer vettem egy 50 forintos nadrágot, minimum 50 ezer feldos nadrágot, ami pont rám jött, és a már abba modroztam, hogyha Prágában elmentünk volna, hogy egyes szép idő lett van a szombathelyen, akkor most már ne a drágom. Képzeld el, Ezt én, én egy hete turkáltam ki egy zakót, úgy látszik visszajön a turi. Lehet, hogy csúszunk lefele, nem? Nem tudom, mert találkoztam valakivel a turkálóba, és én is ezen gondolkoztam, hogy akkor most az ki vagy nem szépen találkozni egy turkálóba valakivel, de a Médjabár, az egyik ilyen osztályvezetője, azt gondoltam, hogy egyáltalán... Akkor nem, nem ciki. Nem tudtam képpen, Dráganak is tud vásárolni, de milyen jó érzés, van az ember 8000 forintet egy bőnagrákban, ami alsó angol 50 ezer Igen, azért mondom, hogy, hogy... nem? A turkálásban több öröm van, a vadászat öröme is benne van, tehát nem csak a szegénység van, hanem az, az ügyesség érzése is. Én is 2000 ha, forintért... Ha akkor legközelebb turkálóba kell menni. Igen, igen, ha nincs, nem jó a szexuális életed, menj el a turkálóba. Szóval egyből izgatott Pocs, leszel. Hát a van, igen. <gül> jó, van. jó, vigyázzatok magatokra, óvatosan gyertek, mert tudjátok, hogy a kiváló donor vagytok, és köszönöm, hogy, hogy megint tavasszal vasárnap felünk voltatok, velünk voltál. Csak, csak mindenkire gondoltam most. Puszikállak. Köszi, hogy megnéztétek. Ciao, ciao. Hát ez volt, ez volt a bakács lista. Sokkal kedvesebb hangon beszéltem végig, ebb, ebben, ettől remélem a, a műsor hihetetlen sikerét, amit megismétlünk, hogyha van, aki kiment ebbe az időben, a, ebbe az adásidőben, a szép és gyönyörű időben, télek ki az, aki ilyenkor rádiót hallgat, tehát lesz ismétlés kedden 11 órától 1 óráig e Mucuzó úr, milyen zene szóljon, várjál. mutasd csak, azt mondja, hogy. Már csak. Legyen, legyen amorf, amorf ördögök, legyen magyar. há kutyafájat, a kutyafáját, ha, ha, ha, legyen a hatos. Jó, legyen a hatos. Nem, nem lesz magyar, hanem minden fog következni. Pertodos Laures. És Isten veletek, vigyázzatok magatokra.